Біля тебе я відпустив себе, а вночі мені стало зле. А потім блювання повторилося. У пустомитих в мене є знайомство в лікарні. Начмед мій старий кореш. Мене прокапали і стало легше. Я запропонував Богусу поїхати на ріку. Тут недалеко ріка Стрий. Хотів знайти кілька каменів для квартири у Києві. Річкових каменів? Та, простих річкових каменів. Ну, це просто писк камені. Найбільший писк, який може бути. Японські мільйонери купують шматки скелі, а потім перепродають колегам. Я не мільйонер, не думаю, що я це якось підкреслюю. Я кажу речі, як вони є. Я планував поставити тут кілька великих каменюк.